7. Tubular Bells. Soha életemben nem hallottam még ehhez foghatót. 1972-től 1973-ig. Mivel Mike Oldfield volt az első leszerződtetett zeneszerzők fogalmunk sem volt, mit írjunk vele alá. Szerencsénkre jó barátságba kerültem a korábban a Fairport Conventionben éneklő, később szólókarriert befutó Sandy Denivel, aki gyakran dolgozott nálunk a stúdióban. Megkértem, mutassa meg az Island Records lemeztársasággal kötött megállapodását, ami egy teljesen átlagos szerződés szöveg volt, így könnyen át tudtuk venni szóról szóra. Az Island Records helyett beírtuk, hogy Virgin Records, Sandy Deni helyére pedig, hogy Michael Field. Az egyik feltétel az volt, hogy Mike 10 albumot készít a Virgin Music-kel, és a nagy kereskedelmi ár 90%-ából 5% jogdíjat kap. A maradék 10%-ot a csomagolás és az esetleges károk fedezésére tartottuk fenn. Mivel Mike-nak nem volt pénze, ő is megkapta a mindenkinek járó heti 20 fontos Virgin fizetést. Abban maradtunk, hogy ezt később levonjuk a jogdíjból, már ha lesz ilyen egyáltalán mert bármennyire is tetszett nekem és Simonnak a zenéje, egy percig sem gondoltuk, hogy valaha is pénzt keresünk majd vele. Már 1973 közepén jártunk, mire Mike befejezte a Tubular Bells felvételeit, ami egy elképesztően bonyolult stúdió munka eredménye volt. Tom newman többször is neki futottak, mert a sokrétű zenei kompozíciót keverni, egymásra játszani és vágni kellett. Mike több mint húsz hangszeren játszott, és több mint 2300 témát és szólamot játszott fel, míg végül elégedett volt az eredménnyel. Közben minden zenekarnak igyekeztünk hirdetni a stúdiót, akivel csak összefutottunk. mike ezért többször is meg kellett szakítani a munkát, és kipakolni a minden felszerelését a stúdióból, hogy helyet adjon a Rolling Stonesnak vagy Eden fejtnek. Frank Zappát eredeti innovatív és provokatív rockzenészként tartották számon. A We're Only for the Money és a "Wheels Rape My Flesh albumok szövegei hemzsegtek a szatirikus felhangoktól. Amikor Zappa egyszer terepszemlére jött a stúdiónkba, hogy megnézze, tudna-e nálunk dolgozni, úgy éreztem, értékelni fogja, ha elsütök egy poént. Személyesen vittem Franket Londonból, és útközben a stúdiónak otthont adó gyönyörű vidéki kúria szépségét ecseteltem neki. Séptonon cservül helyett azonban a közeli Woodstock felé fordultam. Egy hatalmas boltív alatt letértünk a főútról, majd megálltunk egy hosszú, sóderrel borított út végén álló impazáns villa előtt. Majd én parkolok, mondtam Franknek, te addig nyugodtan kopogtas be, és mond meg, kik vagyunk. Libériás inas nyitott ajtót, aki meglepő módon nem ismerte Frank Zappát, és egyáltalán nem vette jó néven, hogy egy szakadt, hosszú hajú zené szeretne megszállni a házban. Megkérdezte Zappát, tudja-e, kihez kopogott be. Mint kiderült, a Marlborough hercegek ősi kastélyánál a híres Blenheim palásznál kötöttünk ki. Amikor Frank visszaült a kocsiba, esküdözött, hogy vette a poént, de azután soha. Egyetlen lemez sem készített nálunk. 1972. július 22-én, Siptonon Cservilt parányi kápolnájában összeházasodtunk Krisztennel. Én nem sokkal azelőtt töltöttem be a 22-t. Krisztenn 20 volt, és előző év májusában ismerkedtünk meg. A mai napig görzöm az esküvői meghívónk egy példányát, amelyen ez állt. Krisztennel úgy döntöttünk, hogy összeházasodunk ami remek alkalom egy jó kis partira. Nyárson sült malac lesz, úgyhogy mindenki siessen, mert hamar elfogy. A zenét a Skeffold szolgáltatja. A döm anor csodálatos rendezvény helyszín volt, hiszen mindig találtunk olyan zenekart, amelyik szívesen jött játszani. A közeli folyóban úszhattunk, a hatalmas szobákban régi kandallók, a parkban egy kőfallal kerített, napfényes kert. Az esküvői parti remekül sikerült. Ott volt mindenki Siptonon, Csevilből. A Virgin alkalmazottak és az akkor ismert rockbandák számos tagja is. Az esküvő napja végig meglepetéseket tartogatott. Míg a templomnál Kristenre vártunk, egy hatalmas teherautó tolatott felénk a szűk úton. Senki nem értette, mi történik, míg nem elő nem bukkant belőle egy kék, kosztümös, kék, kalapos idős hölgy. – Ugye nem késtem el? – kérdezte Nagyi. Kiderült, hogy útközben Oxfordnál beleszaladt egy teherautó, ő pedig ragaszkodott hozzá, hogy a vétkes sofőr elhozza az esküvőre. A szüleimtől egy csodálatos, piros, bőrüléses, diófa berakásos műszerfalú, régi bentlit kaptunk nászajándékba. Igaz, hogy csak nem olyan gyakran lerobbant, mint az én Morris minorom, de vontatás közben igazán kényelmes volt. Kristen nővére Meril az egyik koszorús lány, Nick pedig az én tanum lett. Már a ceremónia utáni fogadáson nyilvánvalóvá vált, hogy izzik körülöttük a levegő, és azt az éjszakát már együtt töltötték. Mire kristen visszatértünk a nászútról, Nick és Maryl is bejelentették, hogy összeházasodnak. Az esküvőt már megismerkedésük után alig öt hónappal, 1972 telén megtartották. Krisztennel kicsit folytogatónak éreztük a házasságot. Én egész nap a Southwark Road-on voltam nikkel, aztán esténként újra találkoztunk, amikor már Merrill is csatlakozott hozzánk. Kristen valójában azért jött Angliába, hogy elszakadjon a családjától. Erre most újra sülve-főve együtt vannak a nővérével és a férje legjobb barátjával. Picit vérfertőzés gyanús helyzet volt. Ráadásul Nickkel az egyik napról a másikra nősemberek lettünk, miközben a Virgin minden felelőssége is a mi válunkat nyomta. Jelentős változás volt ez mindkettőnk életében. Mike Oldfield 1972 télén és 1973 tavaszán a vidéki stúdiónkban vette fel a Tubular bells Azt hiszem, az volt élete legboldogabb időszaka. Tom newman dolgozott, akit megszállottan érdekeltek a technikai újítások, így együtt finomítgatták a felvételeket. Mandy továbbra is velünk lakott. Amikor Krisztennel egy péntek este lementünk a stúdióba, Mike, Tom és Mandy a földön, párnákon ültek, és a kandaló mellett a legújabb felvételeket hallgatták. Teljesen el voltak szigetelve a külvilágtól. A Tubular Bells végül 1973 májusára készült el. Amikor piacra dobtuk a lemezt, éreztük, hogy valami különleges van a birtokunkban. Simon egy megbeszélésre magával vitte az albumot az Island Recordshoz, ahol elvállalták a forgalmazását. Egy hatalmas tárgyalóban ültek valahol Birmingham közelében, és több órányi zenei anyagot hallgattak végig. A kiadó embereinek már nem nagyon lehetett újat mutatni. Simon ekkor feltette nekik a tubular bells ők pedig az egész első oldalt együttükben végighallgatták, majd tapsviharban törtek ki. Simon először vett részt ilyen megbeszélésen, ezért fogalma sem volt arról, hogy ez egy precedens nélküli. Soha többé nem fordult elő vele, hogy egy fásult üzletemberekkel teli teremben ekkora ovációval fogadták volna bármely más albumot. 1973. májusában a Virgin Music kiadta első négy albumát. Michael Fieldtől a Tubular Best, a Gongtól a Flying t a Manor Livot, egy Elkie Brooks által vezetett gem felvételt és a Német Faust zenekartól a The Faust Tapes című albumot. 1973 különleges évvé vált a rock és a pop zene történetében. Ezen a nyáron olyan glam rock bandák és előadók uralták a slágerlistákat, mint Suzy Quattro, a Wizard, Gerry Glitter, és a The Sweet. és ott volt még a Motown kiadó óriási felhozatala élén Stevie Wonderrel, Gladys Knight-tal, és a Pipszel, a Jackson five és Berry white -tal. A Spectrum másik végén Lou Reed, a Take a Walk on the White Side, és a Ten CC, a Rubber Ballets című albuma állt. A listákat David Bowie vezette az Aladdin szennel, ami ékes bizonyítéka volt annak, milyen mesterien újra újraalkotta magát, hogy a csúcson maradhasson. Mögötte állt a Beatles az 1962-től 1966 és az 1967-től 1970 című két dupla albumával, a Pink Floyd a Dark Side of the Moon-nal, Lou Reed a Transformerrel és a Roxy Music a For You Pleasure-rel. Ebben az éles versenyben a figyelmet a Virgin első négy albumára kellett irányítani. A közönség fantáziáját azonban a Tubular Bells indította be, ugyanis a zene merőben új és magával ragadó volt. Szinte függőséget okozott. Az emberek újra és újra meghallgatták, miközben nem győzték hova tenni Mike zenei zsenialitását. Emlékszem az NMI a New Musical Express egyik kritikájára, amelyet többször újraolvastam, mielőtt megértettem, hogy a kritikus ódákat zengett a lemezről. Az enemi akkoriban a legbefolyásosabb zenei magazin volt, ezért ha abban méltatták a Tubular Bells-t, arra mindenki felfigyelt. A pozitív kritikák mellett persze azt is tudtam, hogy a Tubular Bells akkor szárnyal majd magasba, ha széles tömegekhez sikerül eljuttatnunk, és amint ez megtörténik, sikeresek leszünk. Ahogy egy kritikus fogalmazott, elég egyszer meghallgatni, az bőven elég. A problémát inkább az okozta, hogyan jut el a közönséghez a zene. Minden létező rádiós szerkesztőt felhívtam, és igyekeztem rábeszélni őket, hogy játsszák a számokat az albumról. A rádiókat akkoriban viszont csak a perces lágerek érdekelték. Egy háromnegyed órás, instrumentális művet senki nem akart lejátszani. A Radio 3 azért nem tette a listájára, mert nem módszárt volt. A Radio One pedig azért, mert nem Geri Glitter. A Tubular Bells eladása az első héten katasztrofális volt. Ekkor meghívtam ebédre a lakóhajóra John Peeld, akivel még a Studentben készítettem interjút. Neki is volt egy saját kiadója, a Dandelion. És csak ő játszott komoly zenét a rádióban, így a műsor jelentette az egyetlen esélyt, hogy a tubgyülörbe elsz, az éterbe jusson. A fedélzeten ebédeltünk, majd kényelembe helyeztük magunkat a kanapén, aztán feltettem neki a lemezt, ami teljesen elbűvölte Johnt. Soha életemben nem hallottam ehhez foghatót, fakad ki. Még azon a héten együtt hallgattuk a rádióban John Peel-t. Éppen a lakóhajó fedélzetén ültem Mike Oldfield-el és a Virgin munkatársaival. Ma nem játszok sok lemezt, csak egyetlen egyet. A fiatal zeneszerző Mike Oldfield első albumát, a Tubular Bells-t. Soha életemben nem hallottam még ehhez foghatót. A lemezt egy új kiadó a Virgin adta ki, illetve rögzítette saját stúdiójában Oxfordshire-ben. Soha nem fogják elfelejteni, amit most hallani fognak. És elindította a tubular ezt. Én egy konapén feküdtem, körülöttem mindenki kényelmes puha fotelekben vagy a szőnyegen heverészett. Mindenki kezében sör vagy bor, a spangli körbe járt. Igyekeztem ellazulni, és láttam, ahogy mindenki a zene hatása alá került. Én azonban nem tudtam teljesen ráhangolódni, mert sosem tudtam annyira kikapcsolni, hogy ne egyből a lehetőségeket mérlegeljem. Ebben a pillanatban is az járt a fejemben, vajon hányan hallgatják a The John pills és közülük hányan mennek el másnap megvenni a lemezt? Esetleg várnak szombatig, vagy addigra el is felejtik? Vajon a virgin veszik meg, vagy megrendelik a Smith-től? És vajon Mike milyen gyorsan kapja meg a jogdíját? Hogyan törhetnénk be az amerikai piacra? Noha én is a zenét hallgattam. Mégis kívülállónak éreztem magam. Nem tudtam úgy belefeledkezni, mint Simon és Nick, vagy az elbűvölő új asszisztensem a gyönyörű, hullámos, hosszú, feketehajú és csodás mosolyú Penny. Túlságosan lekötött a gondolat, hogy a Virginnek hány lemezt kell eladnia ahhoz, hogy a következő havi adókat és járulékokat be tudja fizetni. Tudtam, hogy a Flying Tipot és a The Faust Tapes aligha fogják megszorongatni a slágerlisták élén álló Rolling Stones-t, vagy épp Bobby Dilland. A Tubular Bells azonban egészen különleges volt. Éreztem, hogy a mai este után valaminek történnie kell. A Virgin soha nem lesz még egyszer olyan helyzetben, hogy egy ilyen hosszú rádióműsort egy album népszerűsítéséhez megvásároljon. Mike Field néma csöndben ült, és Pennynek dőlve a rádióra merett. Eltűnődtem vajon mi járhat a fejében. Az egyik képkeret mögé a farra tűztem a Tubular Bells borítóját, ami egy hatalmas csőharangot ábrázolta a háttérben a hullámzó tengerrel. Mike úgy bámult a borítóra, mintha a vizet nézné. Hirtelen felmerült bennem egy kabzsi gondolat. Talán már a következő albumról ábrándozik. A következő napon izzottak a telefonok. Rengeteg megrendelés érkezett a lemezboltokból a Tubular bells -re. John Pil nem csak abban szakította a hagyományjal, hogy a lemezt elejétől végéig lejátszotta, de a végén még értékelte is a hallgatóknak. Amikor azt hallom, hogy egy kortárs rockzenész lemeze maradandó értéket képvisel, sokszor a fejemet fogom. A szakértők ma azt állítják, hogy a rajongók még húsz év múlva is imádni fogják a yesz, és az Emerson, Lake and Palmer fajsúlyú műveit. Én azonban kész vagyok nagyobb összegben fogadni önökkel, hogy a Yes és az Emerson, Lake and Palmer csak a legkitartóbbak emlékezetében marad meg, míg a Gary Glitter és Sweets féle felejthető zenékről pedig senki nem állítja majd, hogy a hetvenes évek meghatározó hangjai lettek volna. Mindezek ellenére mégis szeretnék önöknek bemutatni egy új lemezt, amely olyan elementáris erőt, energiát és szépséget közvetít, hogy számomra ezzel egy rockzenész beírta magát a zene történelembe. Mike Oldfield John peel rengeteg követője volt, ezrek hallgatták, amit mondott. Bár szerveztünk egy gong és egy Faust turnét, de leginkább a június 25-re tervezett Tubular Bells koncertre fókuszáltam, mert hittem abban, hogy az országos média az élő koncerten keresztül válik csak igazán a lemez rabjává. Ezért egy felejthetetlen esemény megszervezésére adtuk a fejünket. Sikerült megnyernünk a Rolling Stones akkori gitárosát, Mick Taylort, valamint Steve Hilliget és a Hetfield and the North együttest, hogy lépjenek fel a koncerten. Waves hol a Bonzó Dog Dudabendből pedig elvállalta, hogy a színpadon is felkonferálja a Tubular Bells első részében egymás után megszólaló hangszereket, ugyanúgy, ahogy a lemezen is. A koncert napján Mike eljött hozzám a hajóra. Richard, mondta halkan, nem tudom végigcsinálni a koncertet. De hiszen már mindent megszerveztünk, feleltem. Egyszerűen képtelen vagyok rá, ismételte jeges hangon. Kétségbe estem, hiszen ismertem Mike-ot, aki képes volt ugyanúgy megmakacsolni magát, mint én. Próbáltam kiverni a fejemből, hogy az egész koncertet megszerveztük, minden jegy elkelt, és a TV felvételről is gondoskodtunk. Ezeket az érveket nem hozhattam fel, mert csak erősítettem volna Mike eltökéltségét. Ravasz cselhez folyamodtam. Autókázzunk egyet, javasoltam ártatlanul, majd elindultam a kint parkoló Bentleyhez. Tudtam, hogy Mike mindig is rajongott ezért az ezüst szürke, fakópiros bőrüléses autóért. Abban reménykedtem, ha kocsikázunk egyet és elhajtunk a Queen Elizabeth Hall előtt, azzal talán jobb belátásra bírom Mike-ot. Elindultunk. Mike egyenes háttal feszülten ült mellettem. Útközben nem sokat beszéltünk. Amikor végül a Queen Elizabeth Hallhoz értünk, lassítottam. Minden tele volt Mike Oldfield plakátokkal, a koncertre pedig tömegével toldultak a nézők. Nem tudok felmenni a színpadra, ismételte Mike. Nem mondhattam neki, hogy a saját érdekében ilyen még csak eszébe se jusson, és hogy ez a koncert új dimenziókba a Pink Floyd mellé emeli. Ehelyett leállítottam az autót. Akarsz vezetni? Igen, felelte Mike bizonytalanul. Folytattuk az utat át a Westminster hídon, elhagytuk a Viktóriát, majd a Hyde Parkot. Mike befordult a Bayswater Road-ra, és elmentünk a templom mellett, ahol a student magazin szerkesztősége állt. Mike fordultam hozzá. Elfogadott tőlem ezt a kocsit ajándékba? Ajándékba? Igen. Én itt kiszállok, és gyalog megyek haza. Te meg tartsd meg az autót. A tiéd. Ne csináld, hiszen nász ajándékba kaptad. Nem kell más tenned, mint visszamenni vele a Queen Elizabeth Holhoz, és felmenni a színpadra. Az autó a tiéd. Csönd lett. Figyeltem Mike kezét a kormányon, és éreztem, hogy elképzeli az övé az autó. Tudtam, hogy nagy a kísértés, és reménykedtem, hogy belemegy. Áll az alkú, szólalt meg Mike. Ezek után még el kellett mondanom Krisztinnek és a szüleimnek, hogy mi történt a Bentley-vel, de tudtam, nem bánják majd túlságosan. Mert ugyan szép volt, és igazán kötöttünk hozzá, de mégiscsak egy autó volt. Nekünk pedig létfontosságú volt, hogy Mike azon az estén fennálljon a színpadon, mi pedig több Tubular Bells albumot adjunk el, mint addig. Ha Mike befut, később bármilyen kocsit megvehetek magamnak, és ezzel az anyám is egyetértett volna. Amikor aznap este a Queen Elizabeth Hall színpadán a Tubular Bells utolsó akordja is elhalkultak, a csarnokban síri csend lett. A közönség igyekezett feldolgozni a hallottakat, Mintha annyira elbűvölte volna őket a zene, hogy nem akarták megtörni a varázslatot. A következő pillanatban a közönség talpra ugrott, és állva éljenzett. Én Kristen és Simon között ujjongva tapsoltam, az arcomon könnyek csorogtak végig. Ahogy Mike felállt az orgona mellől, egészen kicsinek tűnt. Aztán egyszerűen meghajolt, és megköszönte. Még a zenekar is tapsolt. Új sztár született. Még azon az estén több száz Tubular albumot adtunk el. mike annyira megviselte a koncert, hogy nem adott nyilatkozatot a sajtónak. Miután a színpadon végignézte, hogy több ezeren őt éltetik, majd egymást ögdöstve a lemeze után kapkodnak, azt mondta, úgy érzem, mintha megerőszakoltak volna. Végül beült az új bentley és elhajtott. Mike ezután évekig nem volt hajlandó színpadra lépni. Krisztennel gyalog mentünk haza. Mike Oldfield Tubular Bells albuma pedig az év legünnepeltebb nagylemez lett. A Virgin Music felkerült a zenei partérképére, és a pénz is beköszöntött hozzánk. A lemez híre szájról szájra terjedt. Július 14 ra a Tubular Bells a 23. helyre kúszott a nagylemezlistákon, augusztusra pedig az elsőre. A következő 15 év alatt, valahányszor Mike Oldfield új lemezzel rukkolt elő, rendre az első tíz közé került. A Tubular Bells végül 13 millió példányban kelt el, ezzel a 11. legeladottabb lemez lett Nagy-Britanniában. Megérte feláldozni érte a bentley -met. Soha nem is vettem másikat. Bár a Virginből egyik napról a másikra elismert lemez kiadó lett, Létszámunk változatlanul kicsi volt. A hét főállású alkalmazottal képtelenek voltunk országos szinten forgalmazni a lemezeinket, így két lehetőség állt előttünk. Az egyik alternatíva az volt, hogy eladjuk lemezeink licencjogát egy nagyobb kiadónak. Ez egyébként csak a sikeresebb bandák esetében járható út. A vevő előre fizetett volna, hogy hirdethesse, forgalmazhassa a lemezeket, majd a profit nagy részét megtartsa. Ha a bevétel meghaladja az előleg összegét, a vevő cég jogdíjat fizet nekünk, ami úgy 16 körül mozgott. Ez a megállapodás volt a legjellemzőbb egy Virginhez hasonló kezdőcég számára. A második lehetőség jóval kockázatosabb volt. A Virgin nem kap sem előleget, sem jogdíjat hanem simán megfizet egy másik kiadót, hogy gyártsa le és forgalmazza a lemezeit, amikor azokra országos megrendelést kap. A Virgin intézné a promóciót és viselné a kockázatot, ha a lemez esetleg megbukik. Ha viszont sokan megveszik, minden haszon a miénk. A legtöbb kisebb cég a licenses megoldást választotta, mivel ez volt a pénzszerzés könnyebbik módja. A másik cégtől megkapták a jogdíjak 16 át aztán kifizették a zenészt mondjuk 5-10 százalék közötti összeggel, a különbözetet pedig nyerességként elkönyvelhették. Simonnal azonban úgy döntöttünk, inkább a gyártás és forgalmazás rögösebb útját választjuk. húzás volt, de már tudtam, az ember csak akkor jut előbbre, ha elég bátor és kitartó. A jég hátán is meg kell tudni élni, az a művészet. A tubular best viszont annyira jónak tartottuk, hogy úgy éreztük, mi magunk is meg tudjuk szervezni a marketing kampányt. Biztos voltam benne, hogy elég példányt el tudunk adni, így megtérül a befektetett pénzünk. Az Island Records-ot kerestük meg, hogy ez utóbbi, kockázatosabb megállapodást kössük meg velük. Az Island Records tulajdonosait a Student magazin megalapítása óta ismertem. A céget a Jamaikában felnőtt Chris Blackwell alapította, és szinte egyedüliként vezette be a reggi műfaját Nagy-Britániában. Az Island dobta piacra Bob Marley lemezeit, aki valóságos reggi szuperztár lett, de ők képviselték Cat Stevens-t és a Free-t is. Ahogy várható volt, az Island először visszautasította az ajánlatunkat. Már megállapodtak a Chrysalisszal és a Karizmával, azaz a Genesis kiadójával, és a Virginnel is liszenszerződést akartak. Ezért 18%-os jogdíjas ajánlat találtak elő. Mike-nak 5%-ot fizettünk, ami annyit jelentett, ha elfogadjuk az Island ajánlatát, a Tubular Bells eladásából befolyt összeg 13%-át megtarthattuk volna. Ez 2,19 fontos áron számolva 28 shilling 5 penit jelentett volna lemezenként, ami úgy 171 ezer font profitot hozott volna, ha a Tubular Bells kivételesen jól teljesít, és legalább 600 ezer példányban kell el. Ez akkoriban dupla platina lemez kategóriát jelentett. Egy album ugyanis 200 ezer példány után lesz arany, 300 ezernél nél platina lemez. Ha egy millióan megveszik, a Virgin 285 ezer fontot keres rajta, anélkül, hogy a marketingre egyetlen fillért is költött volna. Egy tapasztalt üzletember azonnal felméri, hogy az Island jóval nagyobb gyakorlattal rendelkezik egy album országos népszerűsítésében. A helyünkben a legtöbb kisebb cég elfogadta volna az ajánlatot, ráadásul az Island és az ügyvédeink is ebbe az irányba tereltek bennünket. Simonnal azonban másképp gondoltuk. Országszerte 14 Virgin Boltunk volt, ahol hirdethettük a lemezt. És az a tapasztalat, amelyel a Student magazin 100 ezer példányban el tudtuk adni az országban, magabiztossá tett. Én pedig úgy éreztem, ezt a lemezt nagyon sokan megveszik majd. Persze könnyű dolgunk volt, hiszen a Tubular Bells annyira fantasztikus volt, hogy a meghallgatása után mindenki azonnal meg akarta venni. Egy kívülálló szemével mindez óriási hazárjátéknak tűnt. Ha a tubular bells megbukik, a Virgin Musicnak is annyi. Ha viszont sikerül legalább 600 ezer példányt eladni, 1,3 millió font értékben a Virgin nettó bevétele 920 000 font lett volna. Ebből 65.700 font Mike Oldfieldé, 197 197.000 font pedig az Island Recordsnak járna az album gyártásáért és forgalmazásáért. Nekünk nagyjából 658 ezer font maradt volna a marketing költségekre és a profitra, amelyből újabb zenészeket szerződtethettünk. Ez tűnt a kedvezőbb megoldásnak. A Tubular Bells album szellemi tulajdonával kezdettől fogva mi rendelkeztünk, és eltökélt szándékunk volt, hogy tovább is építsünk rá. Ezért elutasítottuk az Island ajánlatát. Kitartottunk amellett, hogy csak a gyártást és a forgalmazást adjuk át nekik, Cserébe 10-15 ot ajánlottunk. Az Island a végsőkig próbálkozott a licenszerződéssel, de végül megfenyegettük őket, hogy átmegyünk a versenytársához a CBS-hez. Ezek után aláírtuk a gyártás gyártásforgalmazási megállapodást, mi pedig elestünk az azonnali készpénztől, amit mellesleg a bankunk üdvözölt volna igazán, mert a vidéki stúdiójelzálok hitelét még nem fizettük vissza teljesen. Elhatároztuk, hogy saját erőnkből értékesítjük a Tubular best. Az Island akaratán kívül kakukfiókát fogadott a fészkébe, a Virgin hat. Busásan meggazdagodtunk, a Tubular Bells pedig először ezüst, aztán arany, később platina és dupla platina lemez lett. Végül elérte az egymillió eladott példányt. A Virgin Musica lemezipar egyik vezető vállalata lett, idővel pedig az Island Records nagy riválisa. Bár Mike Oldfieldnek és az Islandnek fizetett jogdíjak idővel ugyanúgy változtak, mint a lemez ára, a Tubular Bells milliós példányszámban kelt el világszerte, és azóta is veszik. Az akkor vállalt kockázat pedig megalapozta a vagyonunkat.